Качество на тона Човек, когато пее, трябва да мисли, да мисли и да оценява всеки тон. Всички тонове аз ги наричам безцветни. Каквото и да направят съвременните музиканти с механическата музика, те имат само едно механическо подобрение. Важното в музиката седи в това, че тоновете трябва да се оцветяват. Та унези великите музиканти знаят как да отсветяват един тон. Например, имаш един тон до. Ако знаеш какъв цвят да му туриш, той ще има друг ефект. Ако на пияното само механически натиснеш клавиша, тонът ще има един израз. Но ако вложиш ума си същевременно, ти ще отсветиш тона, ще му дадеш някой цвят. Умът е, който отсветява тоновете. Ако тонът, който излиза от устата, съответства на трептенията, които има в ума, човек чувства една приятност. Когато тонът е верен, човек усеща една малка топлинка под лъжичката. Когато я няма тази топлинка, това значи, че тонът не е съобразен с законите на природата. Има и друга една мярка. Когато тонът е верен, явява се с малката топлинка същевременно и една малка светлина в ума. И третата мярка, когато човек вземе един тон правилно и е в пасивно състояние, веднага той усеща прииждане на една сила. Следователно този тон, който едновременно предава топлина, светлина и сила на човека, той е правилен. Той е в съгласие с природата. Тонът трябва да бъде ясен и верен в своите трептения. Той трябва да има яснота, мекота и сила. Ако тонът е ясен, той носи светлина, ако е мек, той носи топлина и ако е силен, той постига своето. В музиката един тон е хубав, когато има светлина, топлина и сила. Тогава е приятен. И всяка песен е хубава, когато носи светлина, топлина и сила. Органическа сила. Произнасането на една дума също. Светлината, топлината и силата са качества и на думите. Всеки тон в даден момент изисква пространство. Ако не се сложи в това негово пространство, той не е правилен. Правилният, верният тон е в самия човек. Той има отношение към правите мисли, чувства и действия. Всеки неправилен, нечист тон носи нещастие на човека, а чистият тон го освобождава от всички преплитания и от лошите наследствени черти. Един тон може да го направиш сочен, да му дадеш качествата на една череша. Може да му дадеш качествата на една слива. Може да му дадеш качествата на една ябълка. Може да му придадеш уханието на един цвят, на някой карафил, на някоя роза. Според мене, меките тонове имат съдържание както един сладък плод. Един тон може да го вземеш вярно, но може сладчина да няма, сила да няма, да не носи влага в себе си. Всички уния ноти, които падат на линиите, са яки, а които са между линиите, са меки. Забележете, че тонът до е на линията в първата октава. Във втората октава вече е между линиите. Значи от яко до в първата октава става меко. Ако го пренемесете в третата октава, до пада пак на линията. В музиката някои тонове са сладки, някои са горчиви, а някои тонове са солени. Най-първо трябва да се изучават сладките, т.е. хармоничните тонове, а след това онези, които имат дисонанс, които не са съзвучни. Това са горчивите тонове. Те не си хармонират един с друг. Трептенията им са други. В сладчината се добива мекота, Горчивината дава сила, а соленото дава устойчивост. Един тон е солен, когато е устойчив. Един тон е сладък, когато дава приятност, мекота. Горчивината дава енергия. Когато е енергичен тонът, той е горчив. В този смисъл горчивото е ценно за човека, защото му носи енергия. Сладкото носи топлина, приятно настроение. то е основа на живота. А горчивото е продуктивно, то гради. Мекият тон е сладък, силният тон е горчив, а соленият тон държи равновесието между по-грубите и по-меките тонове. Боравите ли с меките тонове, всяко жестоко сърдечие, всяко недоволство ще изчезне от вас и вие ще разрешите всички въпроси правилно, тъй както Бог изисква. Защо в музиката се употребява някога форте, а някога пияно? Каква е целта? На онзи, който е далеч от тебе, ще му говориш силно, а на този, който е близо, ще му говориш тихо. На културния и музикален човек ще пееш тихо, а на некултурния и немузикален човек ще пееш силно. Тогава какъв трябва да бъде звукът, който човек произвежда? Тих или силен? Това зависи от хората, които са пред него. На разумните и разбрани хора се говори тихо и спокойно. На неразумните се говори силно, натъртено, да разберат какво иска човек да им каже. Съобразно с това дали звуковете в природата са силни или тихи, се изразява известна идея. Силните, грубите звукове са материални. Те не са звукове на любовта. Любовта има тих глас, тихите звукове показват, че нещата идват отдалече, тихите звукове се изразяват възвишени неща, силните звукове показват, че нещата идват отблизо, от физическия свят. Аз бих желал, като съм на концерт, да бъда на последното място, да слушам хубаво, да имам хубаво ухо, не да бъда на първото място да слушам. Там се чува само крясък, никаква музика няма. Ние обикновено искаме да бъдем по-близо до музикантите в света. Колкото по-далеч, толкова по-хубаво. Музиката отдалеч се слуша. Има музика на 1000 километра се чува, той е обикновената музика. На 2000 е талантливата, а на 3000 километра е гениалната. Това са твърдения. Най-силните звукове са най-тихите. Това, което не чуваш, се чува по цялата земя. Аз наричам духовен човек, онзи, чието пеене може да се чуе на километри разстояние, а дори и е в Америка. Неговият глас е мек, приятен, но същевременно толкова силен, че никакво разстояние не е в сила да го задуши. Той се разнася далеч в пространството. Сега казват за някой човек, че пее с душа, но гласът му се чува на разстояние едва стотина метра. Има и друго обяснение за употребата на форте и пияно. Някой се гневи, вика, кряска. Не е лошо, че се е разгневил, но трябва да се гневи музикално. Той трябва да знае колко да повдигне гласа си. Ако повдигне гласа си повече отколкото трябва – Тоест, ако се разгневи много, ще плати за изразходваната енергия. Никой няма право да се гневи, без да прилага музикалните правила. Ако се преведе гневът на музикален език, то когато се разсърди някой, той пее форте. Когато иска да замаже нещо, той пее пиано. Някой се гневи в началото – форте, а накрая – пиано. Друг в началото – пиано, накрая – форте. Приятно е да слушаш как някой започва да се гневи силно и постепенно утихва. Гневът е благо за човека, когато се проявява музикално. И за Бога се казва, че се е разгневил, обаче гневът на Бога е създал човека. Значи гневът оживява и спасява хората. Любовта е мекият тон в природата. Най-мекия тон в музиката е любовта, а страхът? Е най-силният тон. Подбудителната причина на вашите действия не трябва да бъде страхът. Кога човек действа от страх? Когато не може да разбере любовта? Когато човек се оплаши, космите му настръхват. Страхът е сила, която съдържа в себе си електричество. Казват, краката на страхливия човек се продължават, а космите му настръхват. Природата работи с най-меките тонове. С тия тонове трябва да работите и вие. Казвате, защо да не работим с силните тонове? Силните тонове са за Бога. На високите места могат да живеят само боговете и най-напредналите ангели. Хората трябва да живеят в долините, там са изворите, там са плодоносните полета, там са дърветата. Планинските върхове са голи, те са скалисти и покрити само следове. Следователно, силният тон има сила само при мекия тон. Мекият тон има две качества, той съдържа в себе си топлина и светлина. За в бъдеще, когато се възпроизвеждат меките тонове, те трябва да съдържат тия две качества в себе си – топлина и светлина. Когато един певец пее меки тонове с чувство и смисъл, той веднага ще придаде известно количество калории и топлина на този тон. Тази топлина може да се чувства. Никой певец до сега не е произвел със своите тонове светлина. Там седи нещастието на тия певци. И мисълта ни трябва да съдържа тия две качества – топлина и светлина. Мисълта е велика енергия, която се изпраща в света. Като енергия тя трябва да произвежда топлина и светлина у самите нас. Всякога след силния тон и демектон. Човек не може да предизвика силен тон, докато не е предизвикал мектон. И не може да предизвика мектон, докато не е предизвикал силен. Силният и мекият тон вървят паралелно в музиката. Силният тон има сила само при мекият тон. След силния тон трябва да дойде мек тон, за да може да се използва енергията на силния тон. Всеки музикален тон на живота има отражение в природата. Хората не познават още тоновете на живота, не могат още правилно да ги пеят, вследствие на което работите им не вървят добре. За да може музиката да произведе ефект, или за да може тя да въздейства, в нея трябва да има два положителни тона по сила. Например, ако се изпеят два тихи тона или ако се изсвирят два пасажа с еднакви по сила тонове, те няма да произведат никакъв ефект върху човека. При изсвирването на два противоположни по сила тона се забелязва една дълбочина. Това е закон на контрастите в музиката. Силните контрасти са, които въздействат. Ако в един момент от живота си човек е тих и добър, това са тихите тонове, пияно. А когато в някои моменти от живота си човек е гневен, възбуден счита себе си за крайно лош, това са силните тонове, форте. Това състояние на душата не е нещо лошо. Това са контрастите в живота. Между тия контрасти се явява един трети тон, посредством който човек може да разбере божественото. Тихото душевно състояние се подготвя постепенно, но то може да се превърне в караница, или от караница може да се превърне в един сладък разговор. Това е живата музика, в която се проявяват елементарните тонове, т.е. силните и тихите тонове. Когато цигуларят свири в едно отношение, той губи, а в загубата печели в друго отношение. Скъсяваш струната, Губиш в струната, а печелиш в тона, защото тонът се повишава. И обратното. Тогава имате две печалби и две загуби. При печалбата на струните губиш в тоновете. Тоновете стават по ниски Ниските тонове не могат да дадат този смисъл, както високите тонове. Във втория случай става съкръщение на струната. Той губи физически, но духовно печели. Сега загубата в какво седи? В първия случай удължаването на струната е печалба физическа, понеже с физическата печалба с дългата струна ще направиш по-добър възел, но от тона не можеш да направиш, от тона губиш, във втория случай физически губиш, а в тона печелиш. Представете си, че този тон представлява слабият чук, защото с удължаването на струната този чук е слаб. Не може да пробие стената, но с съкръщаването на струната този тон може да пробие стената, а пък на тебе ти е потребно да пробиеш стената. Или високите тонове се чуват по-далече, отколкото ниските, и тогава, когато искате вашият приятел да ви чуе надалеч, какво правите? Удължавате ли струната или я скъсявате? Съкръщавате я. Сега изводите са. Това е закон, който съществува. Правим изводи, паралел има в явленията в природата. Ти в морално отношение не можеш да се повдигнеш, ако на физическото поле не изгубиш. Ти на физическото поле не можеш да спечелиш, ако в морално отношение не изгубиш. За да се проявиш, някой път ще чувстваш, че има понижение, т.е. струната, която се съкръщава и се удължава. Изменят се тоновете понякога. Не можете едновременно да имате печалба и на физическото поле, и в духовния свят. В какво седи понижението на тона до? Или какво значи да вземеш половин тон по-горе? Ако кажем, че до има 32 трептения, колко ще бъде понижението? Понижението ще бъде 16, повишението колко ще бъде? 48. Добре, това в пианото е направено. Всякога, когато повишавате, отивате в по-рядка среда, когато понижавате – в по-гъста среда. Сега вземете до с 32 или с 16 трептения е. Вземете едно до повишено и едно до понижено. Как ще го вземете? Имате камертон. Понижените тонове имат връзка с земята. Повишените тонове имат връзка с слънцето. Повишените тонове сега имат връзка с месечината. Повишените тонове направиха връзка някога с слънцето, но мозъкът не може да възприема на правослънчевата енергия и затова трансформатор е месечината. Повишените тонове чрез месечината възприемаме, а понижените – чрез земята. Затова понижените тонове носят топлина, повишените тонове носят хладина. Понижените тонове според мене са носили скръб. Понижен е, понеже е скръбен. Той е в гъстата материя. Той пее, за да се регулира. Той като попее, нече е понижен. Той взема тия тонове, за да се нагоди според условията. Ако музиката те изважда от затвора, ако тази музика те туря в пътя, ако тази музика ти създава всичките удобства, поставя мостове, дето да минеш, ако ти дава средства, за да можеш да постигнеш онова, което желаеш, ако тази музика ти дава чувството да съградиш нещо в света и да можеш да живееш и да се ползваш, то е закон на мислене. Да мислиш, значи музикално да разбираш онзи естествен, божествен път, по който вървиш. Ако разбираш така, Постижения ще имаш. Ако не го разбираш, от тук ще се отклониш, от там ще се отклониш, тук ще се удариш, там ще се удариш. Зато и музикантите турят повишение и понижение, понеже по пътя като вървиш, за първ път като минаваш, ще се отбиеш някъде. Тогава турят бемол. Кривнеш наляво, кривнеш надясно. Някъде турят диез. Питам тогава, какво представляват диезите и бемолите? Те са почивка. Защото интензивен е пътят на музиката. Ако нямаш един бемол, ще се пръснеш. Ако нямаш един диез, ще се пръснеш. Едно отклонение от пътя трябва. Този път на правата линия е божествен. Мъчно може човек да мине без отклонение. Една крива линия трябва. Едно спасително положение. За това стават понижения и повишения. В музиката под думата бемол се разбира намаление на една материя – влага се събира в живота. Под думата диез разбираме ясно небе. Под бемол разбираме облачно небе. При бемол влага има, няма образи. Като се тури мажорната гама има диези – ясно време, онази енергия ще се оплодотвори. Диезите се образуват в слизането при инволюцията на човека, защото те излизат с устрем. Диезът представя ума. Той дава едно повишение. В диеза има сила, подтик, има яснота. Мисълта там е определена. Още диезът представлява радостта в живота. Въпреки това... Не е добре човек да се движи само между диези, защото той постоянно ще се повишава и ще развие прекалено личните си чувства, вследствие на което ще влезе в столкновение с хората. Също така от продължителната употреба на диезите човек става користолюбив. Бемолът не е само знак. Казваме: Искам да живея, искам свободен да бъда. Ти искаш да излезеш от тия ограничения. У което е вложено в теб, ти искаш да го използваш. Как да го използваш? Сега, това до не е мъртво, то е свързано. Ти, за да можеш да изпееш до, непременно от теб в този вътрешен затвор трябва да е проникнал червения цвят. Ние виждаме движението на човешката кръв в човека. Движението на човешката кръв върви по тона до. Ако наблюдавате пулса, пътя по който се движи кръвта, ще откриете този тон във вашите артерии. При връщането на кръвта по вените вие ще чуете един бемол. Тази нечиста кръв пак се връща и минава през сърцето. Трябва да се върне, да се обнови и пак да излезе. Бемолът представя човешкото сърце. В него винаги има една топлина. Страданията в човешкия живот са бемоли. Ако човек и слиза в инволюцията, след всяка радост ще дойде един бемол, ще дойде скръп. Вреда на музиката е да има понижение или да има мекота в постъпките на човека. Понякога обаче бемолът се явява като едно препятствие, което нарушава хода на човешкото развитие. Затова не е добре човек да се движи нито само сред бемоли, нито само сред диези. Той трябва да повишава и понижава според случая. Човек се нуждае от чистите тонове, без бемоли и диези. Но ако мъчнотиите и препятствията в живота му са големи, той трябва да сложи пред себе си един диез и да повиши тона. Ако не сложи диез, поне трябва да махне бемола, за да прозвучи чистия тон и да се възстанови естественият ред в живота му. Естественият тон в природата е като житното зърно. Той съдържа в себе си сила, постоянно се развива и принася своите блага. В естествените тонове на природата няма полутон. Там всички тонове са цели. Полутонието се е наложило в музиката, когато се е оформила седемстепенната основна гама – До, Ре, Ми, Фа, со, Ла, Си. Началният тон в основната гама е До а крайният си. Тонът до е цял, а си е половин, Тоест .е. между си и до има половин тон. Значи гамата започва с цял тон, а свършва с полутон. Това се забелязва и в личния, и в семейния, и в обществения, и в религиозния живот на съвременните хора. Те започват добре с цял тон, до, а свършват с полутон, с си. Причини за това има, но хората не са в състояние още да ги разберат. Страданията проистичат, защото хората са слепи. Ако някой ви запита кой основен тон ще турите за светлината в съвременната музика, какво ще отговорите? За пример, имате 7 тона. Ще извадите двата полутона, ще останат 5 тона тогава. Някога са пели в една музикална гама с 5 тона. С влизането на 7 тона има две нови думи в човека, които сега са започнали да се развиват. Понеже са недоразвити, наполовина са развити. Затова полутонието е турено в музиката. На си какво не му достига? Недоразвито е. На ми какво не му достига? Недоразвито е. Новите чувства са те. Новите думи, които се развиват, те са полутонието в музиката. Повисши чувства са те. Липсва им нещо, полутонове са. Другите са цели тонове. «До» по какво се различава? «Ре» по какво се отличава? Има цял тон. Можеш да го понижиш и можеш да го повишиш. «Мито» на пианото, ако го повишите, става «Фа». Ако го понижите, имате «Ми бемол». Тогава закона на музиката ще приложите. Като приложите музиката в живота си, ще видите, че някои неща можете да ги понижите, не можете да ги повишите. В някои неща можете да направите погрешка, не можете да направите добро. В кой тон се намираш, ако можеш да направиш погрешка, а не можеш да направиш добро? Всичките скандалжии в музиката са ми и си, защото не можеш да ги повишиш. Високите тонове дават интензивност, движение на мисълта. Те са звукове на душата, изпадат към божествения свят. Ниските звукове дават стабилност на характера и дълбочина, устойчивост на чувствата. Те са най-изразителни и са ниски, понеже се отдалечават, а на човек му се струва, че те спадат. Ниските звукове са миналото, което се отдалечава, а високите звукове са бъдещето, което се приближава.